És dimarts 16 de juliol i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que dijous s'inicia el racó de la festa major. Dues membres dels Birres Braves ens expliquen què han organitzat aquest any. També tindrem en aquesta sintonia a Álvaro Dobaño, de finalista dels Premis Mediapro Labs, amb el seu projecte on hi participen adolescents de Palafrugell. La informació comarcal destacada de la jornada ens portarà fins a la capital de la comarca i és que hi ha hagut una detenció de quatre persones per un delicte contra la salut pública a la Bisbal d'Empordà. En aquest informatiu d'avui bé tindrem temps de repassar l'estat de les obres dels carrers Progrés Cervantes i Horta d'Enfina i també de com està l'entrega de Can Genís. I acabarem aquest informatiu com hem començat fent referència a la festa major i és que aquest divendres a les 8 de la tarda tindrà lloc l'entrega dels diplomes al mèrit ciutadà al Teatre Municipal de Palafrugell. Comencem aquest informatiu d'avui dimarts 16 de juliol i ho fem posant la mirada ja en la festa major, com és habitual doncs en la Setmana de la Festa Major, durant aquests dies, us oferirem en aquest informatiu una, com a mínim, informació relacionada amb la Festa Major de Palafrugell. Avui posarem la mirada sobre el racó de la Festa Major que un any més ens porta l'Associació Juvenil Berres Braves. Dijous serà quan comencin les activitats en aquest espai de la Festa Major, situat al, al pati de l'Institut Baja Empordà. I avui en parlarem amb dues de les membres de l'Associació Juvenil Berres Braves.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 l'Ardita Ferrer, la, la, la directora de l'Escola de Música de Palafrugell. Això serà a les 9 i després, doncs, eh, a les 11 tenim DJs, eh? Ja per... Sí, tenim una mica de música ambient amb, bien, amb DJs de la casa i res per acabar i per ja agafar forces cap a barraques. Mm -hmm. És important, no? No sé com ho gestioneu, això, per vosaltres també tenim una barraca a, a les barraques, sí. eh, ara comentarem comentarem... Eh,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 Sí, primer tindrem el Jay Struggles que és en Jaume Quintana de Torrella Montgrí uh -huh. que ens oferirà un ambient molt molt agradable que segur que enamorarà tothom No sé si de... ens pots dir miqueta, quin, quin tipus de música sí, ofereix Ell va començar a tocar més un, més rock uh -huh. el que passa és que ha anat, bueno, ofereix cançons seves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 d'aquest doncs, poble germanat no? de Palafrugell, sí. que és Arroniz això serà a les 8 Queco Domènec, cantautor d'aquí de Palafrugell, a dos quarts de 10 aquestes jotes i després a les 11 doncs, també una, una festa doncs, per un públic una miqueta més adult Sí, al final és, bueno, més que festa, intentar posar música ambient perquè mm. la gent comenci a animar-se per anar a barraques. Perfecte, una festa, ho teniu en el programa així, anomenat Festa dels 70 i dels 80, per tant, doncs, música d'aquesta mm. que, que, que sempre va bé per començar la, la nit, eh, i això ja donaria pas... Uh, acabar aquest dissabte uh, amb el, el racó de la Festa Major, però diumenge tenim més activitats, en aquest cas començant a la, a la tarda, per si la gent encara no havia begut, begut prou, doncs vosaltres uh, els hi doneu una miqueta més, no? Nosaltres a les 5 de la tarda comencem amb una mostra de cerveses artesanes de l'Empordanet, mm -hmm. o sigui, tal com tu dius, o si sigui, la gent no ha tingut prou el diumenge pot començar amb un eh, peu aquí.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 Uh, a la mostra de cerveses uh -huh. Perfecte, dos quarts de set d'aquest concert i després uh, una miqueta de calma uh, rebaixar una miqueta els ànims uh -huh. per després uh, a l'hora de, de sopar o, o quan n'haven sopat tenim un parell de concerts més o un concert i de l'acte final no? Sí uh, el concert també amb una pala frugel·lenca que és Anna Saez, uh -huh. que em sembla una idea genial per acabar i de tancar tot el que és el racó i començar a tancar la festa major uh -huh. Aquesta, per la cluenda no sé si teniu alguna cosa especial feta algun... mm, res especial d'una les gràcies a tothom i, i bé uh -huh. i anar tancant amb la calma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 amb el Club Atlètic, doncs també ara ho amb amb l'Oncotrail, no? el Club Atlètic doncs, que és una peça molt important de, de l'Oncotrail doncs compartireu aquesta barraca a l'espai de l'aparcament de l'institut Sí uh, bueno, ja ja ho hem fet a 3 anys mm -hmm. i com les nostres barraques estan sempre de costat sempre ens agrada algun dia doncs, unir-nos i, i compartir bueno, entre les dues barraques posar el DJ, mm -hmm. aquest any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 Nos perdeu aquest espai de Palafrugell, també emblemàtic ja de la Festa Major de Casa Nostra. Continuem amb informacions del nostre municipi. Ho fem ara per explicar que el projecte d'un palafrugellenc és finalista dels Mediaprolabs i que correspon al guionista i director de curtmetratges Álvaro D'Ovanyo. Que se muera qui no nos quiera ha estat escollit com un projecte finalista dels més de 500 que es van presentar en aquesta primera convocatòria dels Media Prolaps que busca trobar el talent emergent dins del camp audiovisual. Álvaro Dovanyo, Palafrugellenc, va començar a treballar en aquest projecte l'any 2017 i el mes de gener d'aquest 2019 es va presentar en aquesta primera edició el mes de maig, va ser quan li van comunicar que era un dels treballs seleccionats, tota una sorpresa com destaca Álvaro de Banyo a Ràdio Palafrugell Jo aquest projecte, el que se si que no els en el que era ja portava temps com donant voltes perquè vaig presentar-lo a periodos jocs no? com a playground, com a va estan molt interessats però acabava bus... no, no acabava de ser el que jo buscava el vaig ficar i bueno vaig fer entrevista amb ells i per la sorpresa el maig em van dir que, bueno, que, que havia quedat els 22 de més de, mig, de de 550 persones un dels 22, no? I clar, a mi em va alegrar molt més que perquè vaig estar en aquest projecte des de 2017 que vaig començar a escriure i bueno, tots els nanos que surten a aquest projecte, que són gent de la vila són nois d'aquí, de, de la vila mm -hmm. adolescents de la Saoleda i de molts barris de per aquí ho van fer desinteressadament, van improvisar, van ser molt professionals i, realment, la gent que pugui tenir aquest projecte és, en gran part, sinó no, quasi tot per ells, realment. Que se muera qui no nos quiera és un reflex del comportament i els gustos actuals dels adolescents. De fet, una manera d'actuar que no difereix tant de la que tenien els joves del postfranquisme, com remarca Dovanyo. Jo tinc una germana que té 18 anys, jo tinc 33, ¿vale? i fa 2-3 anys, la Miranda, Miranda, hola. Eh, clar, és, una, és una adolescent que li agrada molt el reggaeton, li agrada molt el trap, li agrada tot això, i clar, em va sobtar molt el, tot aquest moviment que hi ha al voltant d'aquests gèneres musicals i d'estètica a les xarxes socials, no? a Instagram, a Snapchat, a Twitter i tot això em va recordar molt el, el cinema de Kinky 80 d'aquestes pel·lícules tipus Perros Callejeros, Namajeros, El Pico, que finalment m'assembla que és la mostra més autòctona que tenim de cinema. És realment l'únic gènere que, que podem dir que bàsicament el vam nosaltres, no? Perquè era el neuralisme d'aquella època, del post-dictadura i uh -huh. de la um, transició, no? I clar, hi ha una quantitat de paral·lelismes amb aquest gènere i amb aquests nanos que viuen ara a l'Instagram o que tenen discos a trap com el John Beef, com Purgán, Cosetangana, molt evidents, no? I a mi el que m'ha inspirat tot això era més o menys el, aquest fenomen de mediatització de, de la gent que en un temps era marginal. Malgrat els paral·lelismes amb els joves de principis dels anys 80, hi ha també moltes diferències. Per exemple, la manera d'interactuar i d'enfrontar-se ha canviat radicalment. Així ho detalla el guionista Palafrugellenc. Podem mirar uh, perros callejeros que els nanos queden en un parc per fotre-se d'hòsties. Ara no? mm. els nanos es, es diuen de tot missatges d'Instagram i s'etiqueta uns altres perquè ho vegin, o sigui, i, i quan més bif, que és lo que... bif la forma que tens d'agressivitat a un altre, vocalment, sí. quan més tens amb un altre, més estat us o sigui, bàsicament és com ser des de casa. I això és el que m'ha interessat molt, no?, i agafar-lo i agafar un to d'humor que fos diferent, que no fos un humor molt exagerat, sinó més tipus humor nòrdic. I bàsicament és això, sembla que és un retrat d'una generació que jo sento... jo sento molt popular a la meva, Mm. Perquè jo també vaig aquí als pisos de la Mafre i em gent de la Sauleda i eren també del barri, no? Érem la colla del barri. Doncs pues més o menys això, però que ha adaptat a, una nova, a uns nous temps, no? Per aquesta explotació també este de xarxes socials. D'altra banda, Dovanyo també ha volgut posar en valor el fet que el pilot que ha rodat, està fet íntegrament a Palafrugell i també ho ha fet amb nois i noies de la vila. El Palafrugelleng, en aquest sentit, remarca la importància de fixar-se en el que tenim al voltant per veure què hi ha per explicar. No, perquè jo aquí, bueno, vaig tornar aquí a Palafrugell fa 3 anys a viure i aquí sí que he descobert com la meva veu, perquè finalment és això, no? És també una mica el, el fet d'adaptar el que vols dir als mitjans que tens i allò on estàs, no? Mm -hmm. I tot això, el que sempre dic a tothom que, que em pregunta és mirar el voltant, a veure què hi ha, què pot passar, què pot explicar, no? I més enllà que el projecte per és finalista dels Media Mediaprolabs, Dovanyo també ha explicat que ja s'està moment per veure la llum. No obstant això, el guionista no ha pogut donar més detalls ja que no sabia benbé doncs fins on podia explicar i s'ha volgut doncs curant salut i no ha pogut doncs ser poca moll i per tant doncs ha estat prudent en aquest sentit. En paral·lel a aquest projecte, d'altra banda Álvaro Domanyó també ha ha estat treballant en dos projectes més. D'una banda, un documental sobre el moviment que als anys 90 hi va haver en al Punt rock a Calella de Palafrugell i també a Tamariu, i que es va estendre per tota la Costa Brava. I l'altra és un treball eh, llargmetratge anomenat Naufragi. Aquest se centra en els joves de la seva època que van haver de marxar a causa de la crisi econòmica del 2008. Ho explica així Álvaro de Banyo a Ràdio Palafrugell. El que tingui més avançat potser és un documental que es diu Costarada.rock que va sobre, sobre els 90 sobre la bòbila a la bòbila vella, a Camita Mariu, va haver una escena de punk rock molt, molt, molt important que va començar aquí i es va estendre per Sant Feliu per Blanes uh -huh. i és un documental d'una hora i mitja sobre els personatges que van crear jo i el per què no? i en, una, en un macrorelat relat seria una espècie de radiografia dels de, 90 i aquest és el projecte que tinc més avançat possiblement estic buscant-li casa ara i hi ha gent interessada i després tinc el llarg que vull fer aquest tardor i vent que es mm -hmm. diu Naufragi que està parlant de fer reals uh, meus i d'amics meus sobre la gent que a partir de la crisi econòmica del 2008 vam tenir que marxar fora de l'estranger mm -hmm. i a la tornada trobes que, que el món que tu coneixies no, no existeix ha canviat per bé, per i però ha canviat. I clar, és el fet d'adaptar-te a una nova realitat que que ha canviat mentre tu estaves fora. És un canvi, és una pressió forçada i molt bèstia, no? I podeu recuperar íntegrament aquesta entrevista als micròfons d'aquesta emissora, doncs Álvaro Dovanyó, de finalista dels Premis Media Pro Labs, a la nostra pàgina web, a radiopalafrugell.cat, i també a través de les nostres xarxes socials a Facebook i Twitter. Instant ara per a la informació comarcal destacada de les darreres hores que passa per la capital de la comarca i és que la policia local de la Bisbal d'Empordà ha detingut quatre persones per el presumpte tràfic de drogues i un delicte contra la salut pública. Els arrestats els van trobar al costat d'una plantació de marihuana amb unes 200 espècies a la zona dels horts de la llera del riu Daró. Els agents van notar una forta olor d'aquesta planta mentre observaven com unes persones estaven carregant material en el maleter d'un cotxe. Un dels detinguts estava sortint de l'hort i, en veure la policia, va fer marxa enrere amb nerviosisme. La policia local en aquest moment doncs, va demanar reforços als Mossos d'Esquadra i van accedir a l'hort on van localitzar les plantes. També van descobrir una sala on hi havia un assecador per a les plantes i diverses caixes de plàstic amb capdells de marihuana. Els fets van passar el passat divendres 12 de juliol, quan a les 5 de la tarda aquesta patrulla de la policia local que us comentàvem estava passejant per la zona dels Horts de la Llera del riu Daró fent tasques de seguretat ciutadana. Davant de la situació, la policia local va detenir les quatre persones per presumpte tràfic de drogues i un delicte contra la salut pública. Els arrestats van quedar a disposició judicial. I continuem en aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell per a continuació doncs, tornar cap a casa nostra i explicar com es troben les obres que afecten els carrers del centre de Palafrugell, uns carrers que tenim molt a prop de la ràdio i ens estem referint als carrers Cervantes, Progrés, també Horta d'Enfina i també doncs, com està ja la fase final de Can Genís unes obres doncs, que nosaltres hem vist evolucionar des de les finestres de l'edifici del carrer Botines i que fa dies doncs, que veiem que estan aturades. Tot això ho ha comentat en Rafael Corbí amb Lluís Ros regidor d'obra pública us deixem amb aquest fragment d'aquesta conversa. Tenim dues obres, dues que jo sàpig, ara mateix que me venen al cap, si n'hi alguna més en, ens ho comentaràs, que estan en marxa al centre Palafrugill, totes a la mateixa zona, oi, són les que envolten aquest carrer de, de Cervantes, carrer del Progrés, uh, carrer, San, uh, carrer Sant Genís, <laughs> a Can Genís i després l'Horta d'enfina, Fina. Anem per Pams, tota aquesta zona d'aquí al voltant de l'Ajuntament, de la Ràdio, el carrer Progrés, carrer Cervantes, com estan les obres? Van ara en aquest moment ja estan tirant formigó, uh, això és important perquè almenys no molestarem tan almenys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 perdó, el paviment està, allà falta només l'asfalt, i en aquí el Cervantes hem començat a tirar el formigó i anem ja per, per paviment i posteriorment l'asfalt i l'últim serà el progrés mm -hmm. um, un temps prudencial per mm, que que bueno, dir. Encara, que, encara queda temps? sí, sí, uh, dos meus llargs mm -hmm. aquests uh, carrers seran tots tres periodonals, tota aquesta zona? sí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 i ara eh, ho traslladem ja cap a joventut perquè puguin amoplar-ho i començar a donar ja, doncs, eh, tot, tot, en fi, eh, treballar-hi des, de, des del setembre, o si pot ser abans, abans. Dic el setembre perquè pràcticament és com quan comença el curs, quan canvia la temporada escolar i tot plegat, però, eh, ja dic, nosaltres us hem de fer de clau aquesta mateixa setmana i després ja és qüestió d'ells, de la seva àrea, de veure quan comencen a portar cap ja activitats dintre.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 i aquest carrer, eh, si no ens equivoquem i crec que aquesta vegada no ho prettenim molt a prop, al final del mes quedarà obert. Doncs aquesta conversa de Rafel Corbí amb el regidor d'obra Pública de l'Ajuntament de Palafrugell, Lluís Sarròs que ens deixa doncs, els següents titulars poríem dir i és que can Genís doncs, ja ha estat entregat a l'àrea de joventut, per tant, doncs, ja poden fer el trasllat cap a, novament, cap a aquest recinte remodelat, i d'altra banda, doncs, les obres del carrer Cervantes i carrer Progrés, d'una banda, que, doncs, el carrer Cervantes és el primer tall, el primer fragment, el de, que fa, doncs, Cruïlla amb carrer Botines, doncs, ja està eh, pavimentat i ja estan, doncs, col·locant aquestes noves llambordes, i d'altra banda, doncs, la segona part, del carrer Cervantes, la que queda de ben bé davant de l'Ajuntament i el carrer Progrés doncs, que encara els queda una miqueta més de temps dos mesos ha comentat Lluís Ros i pel que, i pel que fa al carrer Horta d'Enfina doncs en principi, segons avançaven en aquesta sintonia, doncs, a finals de mes ja hauria d'estar enllestit I acabem aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell recordant que des de l'Ajuntament de Palafrugell des de l'any 2013 s'entreguen els guardons dels diplomes al mèrit ciutadà de la vila una distinció que es concedeix a persones, entitats, agrupacions, institucions, empreses, comerços, etc. que mereixen la gratitud de Palafrugell per activitats destacades en el camp cívic, cultural, esportiu, comercial o d'altres que donin prestigi a la vila. En aquest sentit, doncs, aquest reconeixement es dona aquest divendres de festa major, divendres dia 19 de juliol, un acte que tindrà lloc al Teatre Municipal de Palà Surgill a les 8 del vespre. En les sis edicions anteriors, les personalitats que han rebut aquest reconeixement van ser el Toni Vilacasas, Lluís Molines i Rodolfo Candelària, i enguany se li afegeixen l'artista pintor Costa Sobrepera i també l'artista Josep Puig. D'altra banda, el diploma al mèrit ciutadà també l'han rebut empreses centenàries del municipi o entitats eh, que al llarg dels seus anys d'existència han reformat la seva personalitat Palafrugellenca. Així, l'han rebut en els anys anteriors l'Associació de Veïns i Amics de Calella, el Centre Fraternal, el Cineclub Garbí, la Drogueria Forja, l'Esperteria i Cistelleria Blanc, la Fleca Camp Valdiri, la Sabateria Cama, la Farmàcia Sunyer, el Grup Porvó i les empreses Soreres, Francisco Sagrera, Geiru, Jotavigues i Trefinos. A enguany se li afegeixen a tot aquest grup d'empreses i entitats la papereria Paler i la pastisseria Serra. I amb aquesta darrera informació respecte a l'entrega dels guardons dels diplomes al Mèrit Ciutadà de la Vila, doncs hem arribat al final de l'informatiu d'avui dimarts 16 de juliol. Nosaltres us recordem que si voleu estar informats de tot el que succeeix a Palafrugell a l'instant, seguiu la nostra pàgina web Ràdio Palafrugell